І мати зачиняє сінешні двері і віднімає в дочки відро, і веде її до хати, зітхаючи та мало не плачучи, бо так на її серці тоскно, так журливо. Що з її галею Чи не повередила з часом головою? Бо тепер багато таких, що туманюють думками. Господи, зглянься та змилуйся. Та не карай так тяжко, бо в чому ж винувата дівчина-дитина, яка й на світі ще не жила? Співають, кажеш, хлопці та дівчата. Ой, не співають у нашому селі давно. От так давай сядемо з тобою отут на ліжку і заспіваємо. удвох заспіваємо, бо з ким ти в селі заспіваєш? Ай, славно ти вбралася. Як до вінця. Ось тільки, якби ще стрічки голубі та червоні вдвої коси, Та ще, якби на твої ноги чобітки на підківках. Та якби ще скупатись тобі у зіллі цвіту. Та я ж хотіла води принести. На двір не можна. У хаті поспіваємо. Якої б це? Гай в голові темно, хоч би зірочка блиснула нещебечі соловейко. А вони й щебечуть, Уже мали прилетіти, а баряться. Який у тебе лоб гарячий вся трусися, наче із переляку. І затужила мати Марія жалібним голосом. Ой, у вишневому садочку там соловейко щебетав. Галя підхоплює, тулячись на материне плече. Тьох-тьох, Тьох-тьох-тьох-тьох, там Соловейко щебетав. Мати-дочка співають так, наче журяться за покійником. По ніякої радості у їхніх голосах не чуються. Співаючи, тулячись одне до одного, заплющують очі. А коли розплющують, Павло-музика у хаті. Зайшов нечутно, стоїть коло печі, слухає. А з дитячі то переляканий чи то зачудований. Зрештою, вмовкли мати з дочкою, а хазяїн їхній. Я мало не здурів, як пісню почув у хаті. Що сталося? Галю, ти що це вирядилась? На вечорниці? Так до вечора ще далеко. День на дворі. Дівує, Галя. Дівує, роздівка, роздумливо сказав. «А куди вбралась?» «Хай хоч у хаті походить вбрана! Хай хоч у хаті поспіває, бо ті вечорниці ввечері! А чи оденки?» «Та воно так!» І дивився переляканими очима на жінку та дочку, що пригортались одна до одної. «Сутиніє!» Місяць молодий у небі світиться сивим козацьким оселецем. Павло-музика опускає у криницю від роному туску, спускає поволеньки, а сам приглядається та прислухається. Сусідка тітка Юстина сидить на лавці, вкопані у землю за От так вона щовечора сідає і сидить, дивлячись на село, і лице її вечоріє, аж поки і смеркне, як ніч, і стане чорніш за темряву. Аж йде по дорозі яка жінка, не з їхнього села, а чужа, і в одній руці несе вузол, а за другу тримається дівчинка років семи. На голівці біляє хустка, схожа на велику пелюстку. Йдуть і бояться йти в чужому селі. «Добрий вечір!» – вітається подорожня з Юстиною і зупиняється. «Дай Боже здоров'я!» – відказує сусідка. «А з залізницями, з поїзда, – каже подорожня, – йдемо у Петрівку. А чи ще далеко до Петрівки? Їдемо з Кубані до своїх». «О, так, через поле!» – рукою веде Юстина. «І уже й Петрівка». А чого це в селі так тихо? Ні людей не чути, ні собак.